Було тихе пристановище, любові і милосердя. Від зворушення по щоках Сари котилися сльози, та вона цього охоплена молитовним настроєм не помічала. «Ні, більше не хочу ховатися. Я хочу вмерти християнкою». І, нехтуючи обережністю, навіть не озернувшись, дівчина-ручка увійшла до церкви. Всередині було порожньо й тихо. Три баби і два діди тулилися по кутках, Священник урясі та Єпітрахелі тихо читав відпускну молитву. Та ось він, закінчивши її вигуком, як благ і чоловіколюбець, благословив молільників Христом і простяг його для цілування. Сара Пеш підійшла до Христа. З якимось внутрішнім трепетом і відчайдушною рішучістю вона побожно поцілувала Хрест, руку батюшки і промовила «тихо-тихо, паночі». «Мені треба вам сказати». Священник, худенький дідок, ласкаво глянув на дівчину й кивнув головою на знак згоди. Відпустивши своїх парафіян, він підкликав Сару до Аналоя. Вона впала перед батюшкою на коліна і заридала. «Чого плачеш? Чого тужиш, дитя моє?» спитав священник, накривши епітрахиллю Сарину голову немов для сповіді. «Повідай мені твоє горе!» Відкрий свою душу перед цим Христом. Ой, Отче святий, я недостойна ще, адже й те, що я підступила до Христа, може страшний гріх, сколіпила дівчина. Немає такого гріха на світі, якого не можна було б омити сльозами під покровом Христа, бо розп'ятий на ньому спокутував своїми муками всі гріхи світу. І якщо ти віриш, отак, вірю, вірю пристрасно вигукнула Сара, перебиваючи священника. «Вірю в цього доброго Бога, але ще не смію торкнутися до святині. Я єврейка». «Єврейка?» – здивувався батюшка. «А тож, єврейка, ще не хрещена». Але мене вже благословив панотець батюшка Лисянської церкви, схвильовано заговорила дівчина, хваплячись висловити перед цим добрим, сивеньким дідусем усі болі своєї змученої душі. Він відкрив мені очі, він просвітив мою душу, він влив у моє серце струмочок братньої любові, і я полюбила гоїв нещасних гнаних. «О, моє нове чадо!» – зворушено промовив священник. «Немає більшої радості на небі, як знайти заблудле ягня. Ти в серці вже носиш Христа, отже ти, хрещена, духом, а тому благословляю тебе цим Христом, нехай Він стане твоїм щитом і провідною зіркою в житті. Ти християнка!» Сара побожно припала до Христа і відчула в своєму серці той наплив релігіозного ентузіазму, який веде мучеників на вогнища, осяваючи їхнє обличчя усмішкою блаженства. «Лисянський священник імення ще тобі не дав?» – спитав батюшка. «Ні, він уже мав охрестити і повінчати мене», – зашарілася дівчина і знову залилася слізьми. «Але мій батько несподівано завіз мене на поділля, а тепер в Умань, розлучив навіки. Де тепер Петро, син титаря Лисянської церкви, я не знаю». Я помру християнкою, і там зустрінуся. Бідолашне дитя моє, надійся і віруй, а в бурю тебе збереже цей храм. Його двері для тебе будуть відчинені. Даю ж тобі імення Варвари Великомучениці в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І священник тричі перехрестив Сару. В пориві пристрасного релігійного почуття дівчина впала ниць перед аналоєм і заніміла в безмовній молитві. Настав третій день облоги. Настрій обложених усе ще був бадьорий. Пиво й мед з погребів Владановича збуджували енергію. Справжню причину цієї щедрості панство приховувало, але таємниця от от мала розкритись, бо в губернаторському ставку цистерні воду вже вичерпали, на лихо стояла страшенна спека, літо було в самому розпалі. Ще з раннього ранку на вишках усіх веж юрмилися люди, вони озирали околиці ділилися своїми спостереженнями з натовпом, що стояв внизу. На запитання, чи не видно королівських військ, чи не прийшли москалі, з веж лунала одна й та сама відповідь – ні, не видно нікого. Ці невтішні повідомлення підривали віру в обіцянки губернатора,